Még hátra volt a Rhode Island beli Cranston. A város valamivel messzebbre van Bostontól, dére mint is vipsz, éjszakra. A kudarcba fulladt látogatás után, melynek során bemutattam Jennifer-t potenciális hozzátartozóimnak, nem valami nagy reményeket fűztem az ő apjával való találkozáshoz sem. Attól tartottam, most majd belecsöppenek abba a törvénytelen rajongásba, az olasz mediterrán népbetegségbe súlyosvitva azzal, hogy Jenny egyetlen gyerek és azzal, hogy anyanélkül nőtt fel, ami természetellenesen szorosra fűzi az apjával való kapcsolatot. Szembe kerülök mindazokkal az érzelmi erőkkel, melyekről a pszichológiai szakkönyvek írnak. S mindehez még egy vasam sincs. És tegyük fel egy percre, hogy adva van egy Olivero Barretto, valami rendes olasz srác az utcából ott a Cranstonban, meglátogatja Mr. Cavillierit, a fentnevezett nevezett város egyik cukrászdájának bérből élő főcukrászát, és azt mondja. Szeretném feleségül venni az ön egyetlen lányát, Jennifer-t. Mit kérdezne erre először az öreg? Barátó érzelmei felől nem érdeklődne, hisz Jenit ismeri, és imádni egy és ugyanaz. Ez alapigasság. Mr. Cavieri, első kérdése valami ilyesmi volna. Miből akarja eltartani őt Barettó? és gondolják csak el, mit szólna a kedves Mr. Cavieri, ha Baretto erre közölné vele, hogy épp ellenkezőleg, legalábbis egyenlőre, a legközelebbi három évben éppen a lánya fogja eltartani a vejét. Vajon nem mutatna ajtót Barettonak a kedves Mr. Cavieri? Sőt, ha Baretto nem volna akkor a darab, mint én, vajon nem rúgná ki széles ívben? Akármi legyek, ha nem. Ez talán némi magyarázattal szolgál arra, hogy azon a májusi vasárnap délutánon miért tartottam be minden sebességkorlátozást, ahogy délnek mentünk a 95-ös úton. Jenny, aki már megkedvelt az én vezetési tempómat, egy ízben méltatlankodott, hogy csak 60-nal megyek olyan útvonalon, ahol 70-90 kilométer a megengedett sebesség. Azt mondtam, hogy a kocsit be kell járatni, de persze egy szót sem hittel belőle. Mondd el még egyszer, Jen, a türelem nem tartozott Jenny erényei közé, és nem volt hajlandó azzal táplálni az önbizalmamat, hogy minduntalan elismételgeti a válaszokat az összes hülye kérdésemre. Csak még egyszer, Jenny, kérlek. Felhívtam. Mondtam neki. Azt mondta rendben. Angolul, mivel már, mint említettem, bár te úgy látszik az Istennek sem akarod elhinni, egy büdös szót sem tud olaszul, legfejebb néhány káromkodást. De mit jelent ez a rendben? Komolyan azt akarod mondani, hogy a Harvard jogi karára felvettek olyas valakit, aki még a rendben szó meghatározását sem ismeri? Ez nem jogi kifejezés, Jenny. Karomra tette a kezét. Hála Istennek ezt megértettem. De azért még mindig nem nyugodtam. Tudnom kellett, mire számíthatok. Rendben, ez azt is jelenthette, kibírom. Mégiscsak volt a szívében annyi irgalom, hogy ezredszer is elismételte az apjával folytatott párbeszéd részleteit. Az öreg boldog volt. Igazán. Egy percig sem hitte, mikor a Red küldte a lányát, hogy az majd visszajön Cranstonba és hozzámegy a szomszéd fiúhoz, aki egyébként megkérte a kezét, mielőtt elment volna a városból. Először nem akarta elhinni, hogy a lánya jövendő komolyan negyedik Oliver Barrettnek hívják. Aztán figyelmeztette, meg ne szegje a tizenegyedik parancsolatot. – Az mi? – kérdeztem. – Ne csinálj hülyét a te anyádból – felelte. – Ja. – És ez minden, Oliver, komolyan. – Tudja, hogy szegény vagyok? – Igen. – Nem bánja? – Legalább van valami közös vonásunk. – De azért jobban örülne, ha volna valami, ugye? – Miért te nem? Az út hátra levő részére befogtam a pofámat. Jenny egy Hamilton Avenue nevű utcában lakott, faházak hosszú sora, előttük rengeteg gyerek és egy-két csenevészfa. Még végig se hajtottam rajta, hogy valami parkolóhelyet keressek, már is úgy éreztem magam, mintha idegen országba kerültem volna. Először is az a rengeteg ember. A játszadozó gyerekeken kívül egész családok ültek a verandán is, és szemmel láthatóan nem volt jobb dolgú ezen a vasárnapi délutánon, mint hogy azt nézzék, ahogy leparkolok az mc vel Jenny ugrott ki a kocsiból elsőnek. Fantasztikusan működtek a reflexei Ransztomban, Olyan volt, mint valami fürge kis szöcske. Épp, hogy ütemes éjenzés nem tört ki, mikor a tornácon ülő nézők meglátták ki az utasom. Maga a nagy Cavieri. Mikor meghallottam az örömújongást, szinte szégyeltem kiszállni. Éreztem, hogy egy cseppet sem hasonlítok a feltételezett Oliveró Barrettóra. – Szia, Jenny! – kiabálta nagyboldogon egy féle. Jó napot, Mrs. Capodilupo! – bömbölt vissza Jenny, hikászálottam a kocsiból, éreztem, hogy engem néznek. – Te! Ki ez a fiú? – üvöltötte Mrs. Capodilupo. – Nem valami tapintatosak felé. Á, senki! – ordibált vissza Jenny. Ez egyszerre csodát tett az önbizalmammal. Meg lehet, kiabált felém, Mrs. Capodilupo, de a lány, akivel van, az aztán valaki? Azt tudja, felelte Jenny. Aztán megfordult, hogy a túloldali szomszédokat is megnyugtassa. Tudta jól, közülte rajongói egy újabb csoportjával, kézen fogott, jövevény voltam a paradicsomban és felvezetett a Hamilton Avenue 189 per A számú ház lépcsőjén. Kínos pillanat volt. Én csak álltam ott, mikor Jenny közölte, ez az apám. Phil Cavieri pedig 40 jó egy néhány éves, szögletes Rhode Islandi, 175 centi magas, 75 kilós férfi, kezet nyújtott. Kezet rásztunk. jó erős készfogása volt. Örvendek uram! Phil! helyesbített. – Fél vagyok! – Fél, uram! – feleltem, és még mindig ráztam a kezét. És ijesztő pillanat is volt, mert akkor, alig, hogy elengedte a kezem, Mr. Cavieri a lányához fordult, és falrengető hangon elővöltötte magát. – Jennifer! – egy szempillantásig semmi sem történt. Aztán már ölelték is egymást, szorosan, nagyon szorosan, és ringtak előre-hátra. Mr. cavieri -nek semmi más nem jutott eszébe, mint hogy ezúttal nagyon lágyan ismételgesse a lánya nevét, Jennifer. És a lánya a Radcliffe-i kitűnő diplomájával sem tudott semmi mást válaszolni, mint hogy Phil. Nyilvánvalóan én voltam a felesleges harmadik. Kínosan gondos nevelésem egyik eleme nagy segítségemre volt aznap délután. Nekem mindig azt prédikálták, hogy teli szájjal ne beszéljek mivel pedig fél és a lánya összeesküdtek, hogy ezt a nyilásomat betömik, beszélnem kellett. Rekordot kellett viszont javítanom az olasz édességek fogyasztásában. Azután röpke szónoklatokban méltattam, melyiket találtam a legjobbnak. Mindegyikből megettem kettőt, nehogy megbántsam őket. A két kavieri őszinte örömére. – Rendes rác, – mondta Phil kavieri a lányának. – Ez vajon mit jelent? – nem szorultam a rendes szó meghatározására, egyszerűen csak szerettem volna tudni, melyik cselekedettemmel vívtam ki ezt a gyöngédjelzőt. A megfelelő süteményeket dícsértem. Elég határozott volt a készfogásom. Mondtam, hogy rendes fél, jelentette ki Mr. Cavieri lánya. Rendben van, felelte atya, de akkor is meg kellett róla győződnöm a saját szememmel, most már meggyőződtem, Oliver. Ez nekem szólt. – Tessék, uram? – Fél? Tessék, fél uram? – Rendes rác vagy. – Köszönöm, uram, nagyon örülök, igazán, és tudja jól, mit jelent nekem a lánya, és ön, uram? – Oliver – vágott közbe Jenny. Leszel szíves nem dadognit, mint egy hülye vízfejű úri gyerek, és – Jennifer – vágott közbe Mr. Cavieri – nem válogatnád meg kisi a szavaidat? Ez a marha csak a vendégünk. Vacsoránál, mint kiderült a süteményeket, csak kóstolónak szánták. Phil megpróbált komolyan beszélni velem, gondolhatják miről. Valami őrült oknál fogva, úgy vélte, kibékítheti harmadik és negyedik Olivert. Hadd beszéljek vele telefonon, mint apa az apával, könyörgött. Kérlek, Fil, kár az időért. Nem nézhetem ölbetett kézzel, hogy egy apa eltaszítja a gyermekét. Ez képtelenség. Az. De én is eltaszítom őt, Phil. Ne is halljak ilyen beszédet, mondta, és most valóban dübegurult. Az apai szeretetet meg kell becsülni, és tiszteletben kell tartani. Elég ritka kincs. Különösen az én családomban, feleltem. Jenny állandóan felugrált, hogy kiszolgáljon bennünket, úgyhogy ő mindenben nem nagyon vett részt. Hívd fel, ismételgette Phil. A többit víz Nem, fél. Apám és én csak hideg dróton érintkezünk. De figyelj ide, Oliver! Meglátod, megenyhül majd. Hidd el nekem, majd meglátod, hogy megenyhül. Mire indulni kell a templomba? Ebben a pillanatban Jenny, aki éppen a süteményes tányérokat rakta szét, bajosan apjának szegezte ezt az egytagú szót. Feel. Tessék, Jen! Ami a templomot illeti... Igen? Mi valahogy nem akarjuk, fél. Tessék? kérdezte Mr. Cavieri. Aztán mivel hirtlenyében félreértette a dolgot, bocsánat kérően fordult felém. Én nem úgy gondoltam, hogy feltétlenül katolikus templom legyen, vagyis hát Jennifer minden bizonynal mondta neked, hogy mi katolikusok vagyunk. De mit akarok mondani, lehet az a te egyházad temploma is. Ezen a házasságon az Isten áldása lesz, akármilyen templomban kötik is. Esküszöm. Jennyre néztem, aki a telefonbeszélgetés során nyilván elmulasztott kitérni erre a létfontosságú kérdésre. Oliver magyarázta. Egyszerűen sok lett volna egyszerre lerohanni vele. Mivel? kérdezte a mindig barátságos Mr. Kavieri. Rohannyatok csak le, gyerekek, rohannyatok csak le. Azt akarom, hogy mindennel lerohannyatok, ami a lelketeket nyomja. Miért is akadt meg a szemem éppen ebben a pillanatban az egyik pohárszéken álló porcelánszűzmárián? Ami az Isten áldását illeti, Phil, folytatta Jenny, és elkerült az apja pillantását. Nos, Jen, nos? kérdezte Phil a legrosszabbtól tartva. Hát, szóval, mi, mi valahogy nem akarjuk, Phil, nyögte ki, és segélykérően nézett rám. Megpróbáltam legalább a pillantásommal segíteni. Az Istenét? Semmilyen Istenét sem? Jenny megrázta a fejét. Megmagyarázhatom, fél? kérdeztem. Nagyon kérlek. Egyikünk sem hisz Istenben fél, és nem akarunk képmutatóskodni. Azt hiszem azért vette tudomásul, mert én mondtam ki. Jenny talán megütötte volna, de most ő Phil volt a felesleges harmadik. Nem tudott ránézni egyikünkre sem. Hát ez szép, állapította meg hosszú szünet után, és ha szabad érdeklődnöm, ki végzi majd a szertartást? Mi? válaszoltam. A lányára nézett, bizonyságért. Az bólintott. Igazat mondtam. Újabb hosszú szünet után megint megszólalt. Hát ez szép. Aztán tőlem érdeklődött, minthogy jogi pályára kívánok lépni. Vajon egy ilyesfajta házasság, hogy is mondják, jogilag érvényese? Jenny elmagyarázta, hogy azt a szertartást, amelyre mi gondolunk, az egyetem unitárius lelkésze végezné le. Ó, lelkész, mormolta Phil. A házasulandók pedig egymáshoz intéznék szavaikat. A mennyasszony is beszél? kérdezte Phil, mintha ez lett volna a kegyelemdöfés. Philé, mondta a lánya. Hát el tudsz képzelni olyan helyzetet, amelyben én befogom a pofám? Nem, kicsim. Felelte, és az arcára erőszakolt egy apró kis mosolyt. Azt hiszem, neked feltétlenül beszélned kell. Visszafelé Cambridge-be megkérdeztem Jennyt, mit gondol, hogy ment a dolog. Rendben, jelentette ki.